E'u dhu billahi min ash shaytan rajeem, bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Wa usalli wa usallim ala ashrafi l-anbiyai wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tesliman kathira wa ba'd Allahum subhanahu wa ta'ala falandaraym Pacha mashir rahmeti Allahum chowmi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Bi familën e ti dhe mbi shokët e ti dhe mbi gjithat e njërës A cilët mundoh me ndjekë dhe me pasurugën e ti dherin ditën e kja mehtit Allahume amin Nusmi Allahum subhanu vëtara që Allah i badetit tonë në këtë dit Lëna i ban kabul Allahume amin Gjëmatlitën dërëm Sot me lejnë Allahut subhanu vëtara Pasi që kjo është edhe derësi i para fundit I këti muaj Do të mundohë në të shpegoj një tem Edhe kam titulu me emrin Qelsat e lëmëturisë. Për arsi se kjo dë njo, shumë njerëz i mendojnë që lëmëturia gjindet, do më thanë pasuri, dikush mendojnë që lëmëturia, knatsia, gjindet me pas njeri, shumë pare, e dikush jetër mendojnë që me pas shumë familje, shumë evlat, e dikush jetër mendojnë që me pas shumë shpia, E dyku shqeter me ndonë që me pasë pozit, mirë po prapë që prapë krejt ato nuk e njën lumëturien. Dikush prej njërëz o allohja ka dhonën pasurien, mirë po nuk e ja ka dhonë lumëturien. Dikush prej njërëz o allohja ka dhonën shëndetin, mirë po nuk e ja ka dhonë pasurien. Par ata njërëzit e përzin lumëturien e vërtet. Njërëzit e përzin knatësien për një me shka ashtë. Sa lumturia e vërtetë është lumturia në iman. Lumturia e vërtetësh lumturia e të cilit njeri ajhen nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet fjalëve të Allahut e jeton në dynjë. Allahu thot në Kur'an, "Wa man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kush është prej burrave, prej meshkove apo prej femrave besimtar? dhe a i beson Allahun dhe punon më ato vepra, më ato më atë besim shka i ka pranue Allahu dhe të kena me jam unsu ati me, me jetu një jetë të lunëtër Allahu jam unsu me jetu një jetë të lunëtër kujt që atë njëri cili po besoj ka edhe që atë njëri të cili shka po e praktikoj ka qatë shka i ka besu amë jo me besu vish me goj jo vish me dhonë besove dhe kur mos me qitë në praktikë Ilumturia xhamatlitë e ndërmu nuk është më e parë. Mos kujtoni kush kënaqet në dunjë me garanci e komo qenësa në ahiret. Jo. Ndocën në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të transmetuan Anas ibn Malik. Hadithi gjendet në Sahih Muslim. Fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam juet bi an ami ehli dunja min ahli an-nar. Biehet me njëri më të kënaqur, më të lumtur prej dunjoas, mirë po është prej banorëve të xhanemit. Dhe i thuat Hele ra ejte, jebne Adem, dhe i thuet, ishtijet njërën në zërën në gjenimet edhe në zërët, vis njëherë, dhe i thuet, jebne Adem, hele ra ejte, këjrën këtë, o biri Ademit, aki shiju ndër njërën në në në në mërësi, aki eknas në në në në herë, i thot, fe e kulu, la o Allah, ya Rab, jo o oh Allah, kur nuk kam shiju ndër në në në në në në në në në në në në në në në në në në Me të natmirat, me evlat, me shtëpi, me kret, mirë pas e ka pas imanin, se ka pas besimin. Allah vetëm një herë, para mendoj vetëm një herë ka mëshirën zjar, no, e zjarrit, para në milioner, miliarderi më i madh, çka e ka sot bota, më me sa të mirai ka, knaqet. Ai nuk e di s'ka fugar Allah-i. Ai nuk e di s'ka nxhati. Ai nuk e di s'ka ftofti. Ai nuk din pse s'ai ka tepër pasuri. Kuran xhat e ban flot, kona flot e ban xhat. Kur do uyti me pit nzat, nzat api, ftoft, ftoft api. Në ç'i nuk kena porrë pe kena kët mundsi. E paramënoi Milarderi, i cili është njerë i më i mirë apo njerë i cili është duke jetu ndëjë jon jetën më të mirë në thojza. Bihet madh njerë dhe shnihet njerë në zemrën e xhanëmit. Tak, më shnihet. Edhe vetë Allah vë thot: "O birja Ademit, o robjem, a kish ju ndonjëherë ndonë mirësi?" Thot: "Ja, Rabbjo. Kur skam shjuajë?" Bi e thot pe Ameri sara Allah Me një banor prej banorve të gjennetit Dhe i thot I cili banor Ka hek në dy njo Ka po shumë sprova Shumë belaja I thot o bir i ademit Shtinjet një her Në gjennet me një lum I cili lum e kojimin në hru lë haja Lumi i jetas Shtinjet një her tab Lum gjennetit në rek Edhe në zirët Dhe i thot o rob i em O bir i ademit A kishion dhe njenë dhe një sprov Parëmënë bjet me njeri ma fukaro Me njeri ma të sprovum Me njeri ma shumë probleme, jënët, të që ka pas probleme Bjet dhe shnjet njenë gjenet E dhe nxere prej lumit e gjenet E dhe i thët O, biri ademit O, robi jem A kishion dhe njerë dhe një të keq A me men Thët, jo, Allah, kur se me men Subhan Allah e ladhim Thët, Iban Kajmi, Rahimallah Thët, fe inë min tabiat ilhajatit dynja Thët, prej tabiatit Prej zakonit dhe jetës e dynja lukët është që në dynja kodhët ka kod brenga, ka probleme, ka sprova, që njerin e godisin ata. Daluat jetë e dynjansë, milioneri, milarderi, që shme daluat arë që e ka gjennetin edhe gjennimin? Atër me boj ai milarderi, me një gjennet që ta, shka pojnë? Mu ka një milarder musliman, elhamdullat që ka, Allah i shodha e përmison ma shumë, ja Rabbi, edhe jetë muslimon ma shumë. Ai milarderi me boj musme e ditë që ka konë gjennet, Eki po milarderi ma i ma dhe dënjo s'ka problem A pi shtohet, a pi pakohet A pi s'mua djali, a nuk pi s'mua djali A po vdek, a po nuk po vdek A më gjenet i këta nuk e ka Pse? Se thot i bënkajmi Kjo anë dënjavit sh A më në gjenet lumë të ri, non stop Thotë Allah më kuran, laje me sunë fija Nasa bun, wama hum, min hebi më kërrajin Thotë Allah më në khiret në gjenet Gjenet lit S'ka mi roh kër asni breng, asni mërzi Ua me humbi më kërraqinë, edhe kur nuk dalin për e asaj. Prenoj, milarderi me ima, shka e ko më mërzi në më matë madhe, mës muat edhe mës vdese. Ati si Apolla shka bat, bon. shka mës muat, mës muat, bring edhe mës vdese, në gjënët kët bring nuk ka pëse, atje nuk i rok asni mërzi, asni piklim, nuk gu bat dosat nësikur këto, parëmnejë sot me qutit 20 dit me një pëshim, dosa ditë është. Nditi me qut, me pes uje, Janis mu dësadit, pëse nuk duket interesant Bol ma thuja Allah, di shka ma interesant E në gjenet nën stopa interesant Laje me sun, në fije, nasab Thotë Allah në gjenet nuk i rok, nuk i lodhen Nuk kan mërzin, nuk kan piklim Nuk i mërd shka mu më dësaditën Qëka për gjeneti për e dynjojës mu daluhe Për ato Allah subhanu tala e kabot që dynjoja mu kon ven isproave E Çelsi e lumturisë është me ukthim fena Allahu subhanahu wa taala. Çelsi por është me u drejtu Allahu subhanahu wa taala. Mi besu Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: "Men aamila salihan min dhakarin min dhakarin aw untha wa huwa mu'min." Kush punon vepra të mira, çoft bej besim, prej besëtorë, çoft femër apo mashkull apo femër. Allahu thot kena me ju mundsua ti me jetun jetë lumtur. Çelsi e lumturisë është me besu fillimisht më kon imani jetë në Allah i lidhur, sa i cire e kon imanin e vetë në dy njo, për din, nuk e ka për din, për e ka për dy njo, ati Allahu subhanot, të nga shka ja ba një aprish pund, i aprish do më dhonë në shka pund, Allahu subhanot, nuk ja mundson ati me jetu një jetë të lumëtër, nuk ja mundson me jetu një jetë të qetë, për në nësot probleme, ama besimtari, besimtari shka Allah me jatë që një smu, shka dhëtë Elhamdurillahu Allah, Elhamdurillah Ti keme ma lërgu këta. E thot i bëjmë kajmi dalimi prej dënjas, prej sprovës e besimtarit, dhe sprovës e jo besimtarit, lumëturien, që që gjenë besimtari? Besimtarit e din që i pasë gjdo erësire, kam a orë drita. Kur roke të erëri, prit e sabajnë, kam a orë një sabajot, ta di që kam a orë një shpotim, mos në dujën a kiret. A ma adha a i qëri të kanë ditën, menon që i ka dritë. Dhe menon që këtu në lum Qotana dynjeja Allahu ja ka dhënë dynjeon, ai menon që që që që që që se çka ka lumturia. Mos harrojë se në ditë kamë ardhë në ersir, kamë ardhur në terr i madh, Allahu kam ia xhuajt në tabot, çka? Kam ia xhuajt dhevein për mi. Ai ditë ka kam ukon ersir e madhe. Kush jesh i lumtur? Kush jesh ai i cili ka besuar Allahun subhanahu ve teala, ai ka shpëtuar. Ai shpëton. Ati Allahu i ndemon. Për ata lumturia e vërtet, xhamatlitë nderuam është me ukti Allahu subhanahu wa taala. Mi besu Allahu subhanahu wa taala. E para punë. E dyta është njeri çka miu mbështej vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nsprova e dyta duhet njeri miu mbështej vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mos e kujtu që Allahu e harron ata. Kur të kish beloja, kur kur të kish sprova, drejtoi ju Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në hadith. Disa njerëz saqerat çka Hadithën e transmeton Imam Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, tregon njerëzit kur kanë nevojë me një moshet të Allahut subhanahu wa taala. Transmeton me hadithin Imam Muslimit, nga hadithi i Hubejit, Hubejit radhiyallahu anhu, një shoku i pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem, i serio transmeton ve fothë pejgamberis sallallahu alaihi ve sellem, na tregojnë ditën e Vajzllëk në dha. Ati u tregoj për tre veta, shkëju ka ndodh atyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem Tha, bejnë me thëlethët unë eferin jëmë shune akë dhe humo lë matarë. Tha, diri sa tre vete ishen duke hecen, kështë në që shikon bëshetë Allahu, që ishë Allahu ja ka qelen, i ka botë lumëtër. Ja ka qelen me qelës, lumëtërinja ka prunë. Tre vete duke hecen, i ka rukë shibi. Dhe kanë vendosën që të të ratë me hi dhe mu strehu me hi, me një shpelë. Mirë pa kur kanë hi dhe janë strehue, Kan hinë atë shpëllën, duke rashi, karo dhe një gurë i madhë dhe e kam shtejë, e kam shëllë atë birën, atë vrimën, ku kan pasë atë munësi medalë. Karo një gurë i marë, i, i ka bloku atëto, një gurë i madhë, karo dhe i ka bloku atëto, nuk pëmune medalën. Atërë kanë hakat me nxerë dhe me hekë, mirë për nuk kanë mujtë, kanë me thiren telefonë, s'ka pasë atërë. Shë kanë vendosë, kanë vendosë dhe kanë thonën, këto vësa lojnë ashtë pëtonë. Sa kthena në vend tuj, kur kush nuk e dekoina, këtu vetëm thos sa dën Allah më na shfutu ka më na shfutu. Sa gur i madh, kanë dhënë dini çka. Këna më umbushtej Allahu çashuç që shë meriton Allahu më umbushtej. Me bënë më umbushtej Allahu çish duvat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Law tawakkaltum ala Allahi haqqo tawakkuli, nshu se yumboshatani Allahu çashuç që shë meriton ai më umbushtej, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Allahu kam ju furnizuar çashuç ç'i ç'e furnizon? Shpenst, e kini po zogi ha Pekasaj ësë jam merë nejve në minja Shkon dhe ha e gjendikun i buk E gjendikun i kash një sen Shka ha zogi edhe i gjendikin që me hangër Allah u pejë a mirë Sa sen për thot me bërë ne mi në bështet Allahut Qashu që ish duhet Allah u në fornizan Qashu që ish e mëritan Allah me në fornizun nejve Qashu që ish jep zogit me hangër Shpenst vë Allah që ish vë jep me hangër Qashu edhe nejve në kisht da me hangër pa tjetër e kina me lip, normal, sebejpet mimor, mirë po sebejpet se meri me halal, se nuk ki me hongër për teja asoj shka halal të ka shkrujt edhe nuk ki përmenon për teja asoj shka halal të ka caktua e thot për nga meri s.a.s. të tutrat kan vendos dhe kan thonen masina ka godit kjo pun e atë bajm doa, me një mbështet halal, edhe kan nis ka thonë sisili pre neve kina bebov doa ma atë shka e kina në kontën ton në kontën ton prej se vapeve Se lejot njëri kërti qojë e dur dhe me thonë o Allah, me bo dohë më ndër një vejë për të cërën e ka bo. Për shumë me thonë o Allah, unë i kam ndihmu një fukaras, për hirë ta unë në qo se e kam boja Allah ndihmam. Lejot. Edhe shka kam bo këto? Je kam fillu i pari prej tërë dhe i ka thonë. Allah me innehu ken ali u aliden, shei khanë, o zotë, unë i kam basë dhiprind, pleçni, dhvjetërt, më shumë. Unë i kam basë dis Dhe e kam posë zakon një Allah, thot, gjdoherë para se me shkua në shpimi u quë fmijes dhe familjes të amlin, finimi që ja ku më quë babës dhe nanë në stemi me pije. Dera sa një ditë ja Allah, duke shkua u vanova. Kur u vanova, ato këshin ra me pushu dhe me fletë. Dhe thot ja Allah, që ndrova në kam duke i prit ato, deri sa mëzun sa baj. Dhe thmit e mi lash duke kajtja Allah. Në qovë se këtë vej për e këmbohë për tija, Allah, Levizja pa gurin. Allah e Leviz gurin. Allahu akber. Allah e Leviz ka gurin për arsi se këto kanën, paska konë njoni për e këtyre, që paska qenë, që është konë ndërgjeshëm dhe i ka respektu babë e në. Parëmënojë, subhanë Allah, neve me nali baba dhe në në në në një barda kujnë e potere, bëjna. ki ka shku të omlin, me se me dhaqur e vladve të vetë, vet, edhe gru Ja ka që babës dhe, dhe nënës sefte Ka shku e kur ka shku me vacu Ato i ka zonë gjumi Shka me bo Me shku në shpi Jo E ka posë zakona e sefte nënë dhe baba vet Me pi masaj e vlap të vet Ka shku dhe kanet Dukë i prit ato në kom Tek të ertin saba Nuk janë quat Kur janë quë për saba Ju ka dho me pije Ka dho në allan Qo se ketë vej për e kam bo për hirtan Ja Allah Leviz e gurin E leviz gurin Kë i dyti Ban doa dhe thot Ja Allah Unë e kam pas një qik mizje Një qik Të cilin e kam da shumë Qa shuqish njëri e ndërnë dhe një fejmën të bukur Thotja Allah E kam thira ta me bazinaj E s'ka pranu me muas njëher Thotja Allah dhe diri sa jo ke nevojtare një dit Dhe pat nevoj për t'hoga, për pare Thotë erë dhe m'luti Dhe më tha ban me mu shka dush Diri sa unë i afrova pare Thotja dhash Kër i afrova asaj me bo fahishën gjunahin thot në qëtër më tha e lë tëtë tëkille a nuk po frigo është prej Allahut thot në qëtë në mendja Allah u lërgova o Allah në qënë se këte kam bëhë për hirë tane thot le vizje gurin edhe pak Allah e le vizi i treti i qaj dur dhe thot ja Allah unë e kam pas një pëntor unë e kam pas një pëntor mirë për duke punuaj të une unë rëvëzu dhe e lëpë e mërë hakin e vetë unë rëvëzu prej meje Dhe u largu për e meje për e mor hakin e vetë. Ja Allah, në qovë se une këta e kam bërë për hirë tane. Tha u nërvëzu për e meje dhe u largu e për e mor hakin e vetë. Dhe derisa dhe kalun vite, dhe derisa ardh ajte une, dhe më tha, o ti filan, ty t'ju Allah, ty t'ju o zotit. Tha se kërë kam punu të unës, kërë kam punu të ti së më kjithon hakin të emë. Dhe une tha, ja Allah, me pare të ati pa t'a blidë, dhen e lup dhe përta bo bërreqet të madh dhe i thash ati në qo se dën me mor hakin tan që ku është haki jatë meri ki të të lup dhe të dhën të cilët je duke i pota i qabani tha polu me muë zhvaloj nuk polu me ti po merë se ato janë haki jatë tha i muri ja Allah dhe shkoj o zot i madhë në qo se e kam bërta përhirtone ja Allah qele halot vrimen qele biren halot ja Allah eke guri në të levizmi atër Allahu subhano tala e çeli dha ato të tre dholën. Kjo domethon isha lumturia e vërtet. Pse? Sepse ato ishin sinqert me Allahun, ju mbështeten te Allahu Subhanu Teala. Kur ato mas shumë ti patën nevojë, kur ishin zor, Allahu ja çeli derën atyre. A don Allah ti me ta çelën kur i jen zor. Ti shka kibo para Allahut Subhanu Teala. Ti kur ke pas parë, i ke ruitë apo i rumbse për zor zaman, apo kur ke qef diçka. Ti, çfarë punë të mira, çfarë vepra të mira kibot i para Allahut Subhanu Teala? Çfarë vepër prodh mirë, akibokuti është në zor, më i çu durë, domethënë, oh Allah, unë kam nevojë partie. Akibok tani herë. Akibon ai vepër çmos po dit kurkosh për njerëz. Akibon dën i pul që mos po dit insani, po me dit Allah, Zoti njerëzve. Apo zherti kur e bën dën i vepër, e bën që njerëzit me të lavdruan. Filoni biri filoni dha kët shpore. Filoni biri filoni të ndërtoi kët xhami. Filoni biri filoni tu bë sot çka do çka. Të sare akibokta vetëm për Allah që kërë të kishë nevoj për Allah më i që durë dhe më thënë O Allah, unë i kam ndihmu filanit në qënë se i kam ndihmu për hirtane e ja Allah më ka lëkjet së prof lejohet me punë të mira me bo njëri doa për ata njëri duhet me rrujt kanë jenë në bagashin e vetë, në kontën e vetë prej vepëra pra vetë mira që kërë të ka nevoj për Allah me bo doa Allah unë së për ajo kërë të që e durë të fa ishti në kontë kartën këshirë nuk mundet me doll plus për ata njëri du të mu mundu me doll plus qysh me bo? me po se vape për ata gjëmatlitën dërum i pari sebeb ishte që mi besu Allahus e dhe me vepru e dyta është që njëri qëllë si lumturis është që me bo do Allah dhe mb... mu më bështetë në Allahus mi më bështetë Allahus që është që ishë e mëritanë Allahus se shumë njërës nuk më bështetë në Allahus më bështetë në vetë vetën Shum njerz ankon te Allah se Allah ju ka dhën pasuri. Shum njerz ankon te Allah se Allah ju ka dhën dituri. Këshira se Allahu t'ka dalluar me diçka. Allahu rrezkun e ka fuk, çashuçish e, e ka fuk bukurinë, gjatësinë, trashjen, çashuç e rrezkun Allahu ja ka fuk njerzve. Kush e ka marr e ka marr sa sa e ka caktuar Allahu. Për ata njerë kur Allahu si ka dhën pasuri, mos e kishin njerzët e pasur gjithnjë. Çdo herë mi këshir kujt i ka dhën Allahu? Kër të shifë pasurin, këshirë problemet që ka i ka, këshirë zëprova që ka i ka, me familje së mba të rahat, me grujen së mba të rahat, me e vladin së mba të rahat. Thuja Allah, Elhamdurillah, ti mu pak në kjithon, po qatë që ka më kjithon, ja Allah, Elhamdurillah, je i knaçt, kër vjen akshami i ki e vletë në shpi, kër vjen akshami je i shnosh, vjen dhe flenë, s'ki problem, sa njeri ka pare nuk mundet me fletë, sa njeri ka pare e vladin nuk mundet me mledhë në shpi Sa njëri ka pore kur bën me, me fletën, çka i ka mend, a ka marr dikush më evra, a më preja apo çka, pse ka shumë probleme. Për atë njeriu nuk duhet më morën vetëm një në anë të knatësisë të lumturisë. Më rikret. Ndoshta i Allahut ka dhënë anë çka, diku i Allahu e ka spëruar më shnë, se nuk ka tash më kohë dhe vjen më shpjegoni një njerit të cilin ç'është 15 vjet është i parëveshshëm. Mirpaf Allahu ja ka dhënë imanin. A di çka vëtaj? Unë jam zot njeri më i lumtur. Ai tregimi i tij na shumë i godit. Në desna e marr. Thotë unë jam njeri më i lumtur, radinipse. Paraçisja Allahu më ka dhënë imanin. Allahu më ka moshnetin, pasuria ti si duhet, më jep 1 miljard atë që ti duan. Thotë Allahu më ka dhënë imanin, thotë jam njeri më i lumtur. Është njeri më i lumtur pse Allahu ja ka dhënë imanin. Është i pa lëvizshëm binatë e dytë mbi lem. Tash jam më më shumë se 15 vjet. Unë padom kur e kam dëgju për ati Hoxhës atëherë. 20 vjet deri tash. Do të them unë e kur e kam dëgju në 2007. Mos gabosh. 2007 në kam dëgju, dhamon, 5 më e kam dëgju. Doon 15 vjet kanë çën atëherë. Pjat Hoxhës unë kur e kam dëgjuën ka Iran e Egjipt. 15 vjet i kaluarishun Abzeman. Tash 20 vjet i ka gjallë. Allah inshallah shprënim me xhennat ya ja Rabbel Alamin adial. Doon njeriu nuk duhet të monon çdo herë. Kush mo anku ta Allah më thonë oh Allah, ti më shumojave Ti mos u mdhave, ti mos u mdhave. Thuaj elhamdullillah. Falënderoj Allahun se Allah ta ka dhënë shëndetin. Allah ta ka dhënë imanin. Allah ta ka dhënë qetësinë shtëpiën tonë. Ti kur bëme flet, sta pa Allah ka mëtar dikush më të vrah më të prejaj hiç. E djelni nort vjen prej Allahut. Ti nuk friqohesh. A mos sa njëri kur bjemë flet, roja ne ka për para, a tek shir, asa tek shir, a janë të fortë, a janë të fortë, a kanë kallosha, kanë alltia, as kanalti. Pse sa i tutet? A ç'ka lumturia, nuk ka lumtëri o Xhamatli. Nuk ka lumturia ç'ka. Lumturia është njëri me me me pasën Allahu subhanahu wa taala, at pasorit i atcënia ka dhënë çka, mu koni kënaqsh. Lumturia tjetër çecs i lumturisë ash njëri mu kanë takvali. Allahu at i të cilit ia ka dhënë dobëshmarinë, dobëshmarinë tak vallakon. Frikëm prej Allahut ç'a njëri ka lumturinë. Ngonë këto ç'ka thonë njoni prej Salihit Talq ibn Habib radiyallahu anhu e ka pasë emnin, thotë Takvalloku është çelci e lumturisë. Takvalloku çka do të më thonë? E kanë vetë bukurërin, ka thonë Takvalloku është njëri me i bën fazet edhe më largu prej harameve. Apo po ndriçë ka thonë njëri më mor në rrug, e cila rrug ka Gozha, ka Baskia, edhe me rujit kamën e vet mos merron Baskia, çka mos merron harame. Çka është Takvali? Ai njëri i cili e bën fazet dhe rrug prej harameve, çfarë janë shëh i lumturisë? E thot kur të veres prova, Takvalloku të ndihmon. Foth kesabi ki, ki dietar, thot kur tveren sprova, thot shukat ne me takwallah. E kan thon shka takwallah ke, ka thon takwallah an ta'male ta bi ta'atillah. Ka thon me punu me urdhin e Allahut, ala nuri min Allah, no urdhert e Allahut me driten e Allahut. Tal jzawab Allah. Dhe shpreson sevapin e Allahut, shpërblimin e Allahut, wa an tatruka ma'siyat Allah. Dhe me i lën gjënat e Allahut. Alenurim minë Allah Me dritë prej Allah Dëmë dhëmë argument prej Allah Të kërële një gjuna Wa entë të khafe Iqab Allah Dhe mi utu të dërimit e Allah Subhanahu ta Takvaloku Dëmohën kur po vika njëri Paramenon e ta se Neve Allah Kur të nësëpërojme më ndër një sena E kini po Njëri në qëtë moment Në qëvëse nukat takvali Ishka ban zulum. ban zullum Ban zullum A më njëri cili i tutet Allahut E këshira e ka me hak Mi amor atina hak A me e reja, me e vraj, shka du të një bëjë këshirë. Gjo se dikush të ban t'ini pëdreci, takvalia në alët. Nuk i ka përcen kufitë Allahut, së panu të da. A më gjahili, i njërën ti, i ka përcen kufitë. Shka ban banzullon, i shkel kufitë Allahut, së panu të da. E takvalëke është qerc i lëmëturijes. Bile, bile, qerc, si më më rënsinat, qerc i lëmëturijes është takvalëko. Takvalëke është sebebë i parë q Allah thot kuran, tilke lë gjennet u leti nurithu, nurithu min ibadina mënkene të khije. Gjennetin jë kina bon asip, atyre të cilët janë konë takvali, janë rutë pre harameve. Dhe janë i kanë që urnat Allah në venë. Takvaloku është sebebë që Allah me t'i pranu vej prate tua. Thot Allah në kuran, vëtlu alejhim nëbë ebne adam, bil haqqë i dhqarra bë kurbana, thot të regoju o oh Muhammed, rovët me, të cilët shimbulin, punën e bive të ademit Kër njonit të dit për atyre preve në kurban, njonit allohi ja pranoj, njonit ja refuzoj, nuk ja pranoj. Ati të cilit ja refuzoj i tha atina shka, kam e të prej edhe ti e psa allohus ma ka pranum mua. Shka i tha allohu subhanahu t'ala? Kivloj dhe, shka i tha këtina? I tha, innama jeta qabbelu allohu min el muqtëkin. Tha allohi i pranum punt prej takvalive. Punt pre atyre të cilit i frigor në allohut, pre atyre të cilit urrat allohu ti qen vel, dhe largon prej ndale savata Allahu subhanahu wa taala Taqwallahu ku te rrecsom punt. Thet Allahu Kur'an: "Wa man ytaqillahi yaj'al lahu min amrihi yusra." Dhe kush i brigot Allahu, Allahu i jaleton punt atina. Allahu i jaleton punt atina. Kush i brigot Allahu subhanahu wa taala. Andersa njerit cili i frigot Allahu subhanahu wa taala, Allahu nje ashto i jaçel rrugdalen për jap risk. Transmeton thot Allahu subhanahu wa taala kuran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kushifriqot Allahut. Allahu kamë furnizue dhe Allahu kamë ia çelur rrugdalën kur ka problem. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah, dha Allahu kamë furnizuar prekaj mendje nuk i shkon. Allahu kamë furnizuar prekaj mendje nuk i shkon. Por ata njerë i duhet menjëtut Allahut. Kjo është çelësi i lumturisë. A don rrezik? Frigoj jo Allahu subhanu të la Adon që Allahu me ti gjith problemet e tua Frigoj jo Allahu subhanahu wa ta'ala Pasaj e funda inshallah gjematlitën dhe run është që i lumëturis është që njeri me përmendi Allahu subhanu të la Përmendi Allahu subhanu të la ta ban që ti me gjithë lumëturis Thotë Allahu në kuran Alladhina amanu Wa tatma inu kulubuhum bidhikrilla Era bidhikrillahi tatma inu l'kulub Thotë ato të ciret kam besu Med vërtet i kanë zemrat e qeta dhe të lunëtura E me shkaj pasan ato zemrat e tyre të qeta dhe të lunëtura Bidhikrilla Ela bidhikrilla hitet me innul kulub Thot Allah ato zemrat e tyre i kanë të qeta me përmendje në Allahut E med vërtet me përmendje në Allahut zemrat e musimamve dhe besimtare Edhe të njerëzë janë të qeta Njeri knoqet kër e ka zemrën e ti të qeta Njeri knoqet kër i manin e ka ma Allah I vjen një sprovë Elif punon me Allah. E bien les problem, elif punon me Allah, a mo po jo me njerëz. Ek ne po njërit me bëjmë jamë amor e vlotin Allahu subhanahu. Shkaiban, çka ki me boti. A mundos mujmim, mo mu bë bu dalë jo. Ja. Po shaqu alhamdulillah ya Allah. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhadh wa kullu shay'in indehu bi mirsadih. E Allahu tashka jep dhe Allahu tashka mer. Dhe Allahu xhasen e ka caktue. Para ta njerit duat me përmendjen e Allahut. Allahut ka ka thonën Njone prej shokut pejgamberis sallallahu alaihi wasallam Talha radiallahu anhu i ka thon Omerit, e kam dëgjuaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thonë fjalë, që ka thon kush e dhot afër vdekjes Tina e ka marr çelësin e lumturis. Mi po ka thon nuk e tham ata, nuk va tregoj. Ata i ka thon Omerit, ka thon vallai unë e di Cela. Omeri radiallahu anhu i ka thon vallai e di Cela. Ka thon e çela është ajo? Ka thona nuk ka fjalë më të mëdha. Dhe më të mirë se përmendje Allahut me shahadat, gjat vdekjes me thon shahadetin. Unë ja parashoj juve në pikë dhe tham, kujt Allahu ja mundson me thon shahadetin afër vdekjes, ha? Ai tili kur e ka harru Allahun. Në njeri i cili kur nuk e ka përmendur Allahun, ai jo mundson Allahun ç'atë moment, nuk ja mundson. Po kujt ja mundson Allahu? Ça njeri i cili ka jetuar me shahadet. Ça njeri i cili ka jetuar me fjalën la ilahe illallah Muhammadur rasulullah duke thën. Ça ti Allahu ja mundson. Për ata Në qohë se do me pasë zemrën të anë qetë, përmenda Allahun, subhanu të Allah. Përmenda Allahun, thuj, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanu Allah, subhanu Allah. Bile bile përmendje Allahut është sebebë për shumë, sebebë për shumë sejnët të cëra të vimë pasaj. Që Allah me ti qëllë qëllësat e lumëturisë, qëllës e i reskët qëllët me, me istikëfarë, me përmendje në Allahut. Qëllës, paraloma të von kuvet me ta kthi forcën çon se ismund kina sprov Allahu ta kthe me përmendjen e Allahut. A dini pse? Këtë për këto ka argument. Unë më shpigno për se iki. Hazrat Fatima radhiyallahu anha ka shku dhe anku tek pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thonë oj dashmi Allahut, o baba jam. Ç'bëna i shërbtor nei vëna çosa? Unë dha Ali-u lodhëm. Ka thonë u lodha. Po do të ketë punkt, ne bëdome i thua zot Ali sot ujë deri te boshja ku e punon. Pejgamberi al sallallahu alajhi ka thonë Fatima A të kalëzohja i bia e me diqka Me mirë sa ajo se me ta pruni shërptor Për e shë që nuk kam Për për të kalëzohja një sen Këdhon përmenda Allahun kër të bish me flet Thuj 34 her Subhan Allah Këdhon subhan Allah Elhamdulillah thuj 33 her Wallahu akbar 33 her Me nëtë nësë pëtim këhër Thuj Allahu akbar 34 Subhan Allah 33 Edhe Elhamdulillah 33 Këdhon të shohë se e thuj këtan Allohu ka me të adhon ku vetin Para ta praktikone këta Përmendën i Allohu në kur të bini me flet Balën i këta Se kini ku me këshirë televizor Tash moderno ka të në sobë gjumit e ko televizorin Sko mu abet me grujen Tap televizorin e haron dhikrin Me përmendjën Allohun Në qatë moment Musumike filmi njëtë notës Reprizat ashti Se së më kalën nëra haditin me këshirë Jo në qatë moment Qatë moment qime televizorin Ajo në moment me bo muhabet me grujen Q Mëse ban zoomu masaj dhe kur dëroi momenti për më flit, filloi edhe ban istighfar Allah. Allahu subhanahu wa taala. Thui 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu akbar. Amë kta praktikoj disa javë. <inaudible>